Мартин, діловий чоловік, нема розумнішої служби, як гражданська. Здається, якби мене оприділив був покійний папінька на гражданську, то вийшов би перший чиновник. Коли ж покійний і не думав про це, все дбав про хазяйство. Пасіка, чумачка голову йому заморочили, а тепер другий світ настав. Треба чина. Дворянства. А поки то вилізеш в люди, станеш на дворянську ногу, то багато клопоту. От сина опеділив земський суд, та ще мало знаю не натерся. А бог дасть натреться, тоді повіреного не треба. Самі всі іски поведем. Коли б ще дочку пристроїть за благородного чоловіка. Щось степан мені казав про одного чиновника. Треба з ним побалакать. Входить Степан. Я вже зібрався, папінька, в дорогу, Мартин. От зараз коні запряжуть, та й з Богом. Омелько, запрягай коні, та на тачанку підмазать не забудь. Я хотів з тобою ще побалакать про того, як його... От що був у нас з тобою на масниці... Ай, дай Бог пам'ять, чиновник на гітарі добре грає. Націєвський. О-о-о-о, Націєвський. Ти здається казав, що йому Марися подобалась. Степано, він питав мене, чи багато за нею приданого дасте, то певно, подобалась. Мартин, а він сам має який чин, чи так ще канцелярист? Ні, він вже губертський секретар. О, чин має не малий. Степан, давно веде ісходящу. Ісходящу? А що то за штука така, ісходяща? Така книга. Через його руки всі бумаги ісходять. Він їх і в розносні записує, і печата пакети. Без нього ні одна бумага не вийде з ратуші. у Виходить важна птиця. Скоро і вступаючі йому поручать. Вступаючі? Тоді вже всі бумаги і в ратушу, і з ратуші будуть йти через його руки. А яка ж це должность? Регістратор. Губерський секретар ще й регістратор? Якраз для нашої Марисі жених. А запридане нехай не турбується. Скажи, щоб приїздив. Коли хоче, то нехай на наших же конях і приїде. Я його звідсіля одвезу в город на своїх. Побалакай з ним, так знаєш, політично. І коли тепер не приїде, то напиши мені, що скаже. Ходи Марися. Тату, Степане, ідіть, мати кличуть. Марисю, скілько разів я вже тобі приказував, не кажи так, поможичи. мамо. Тато, а ти все по-своєму. Та ти цими словами, мов, батогом по уху мене хльоскаєш. Ну, а як же, я забуваю. Он, як Степан, каже. Папінька, маменька Степан. Або папаша, мамаша. Мартин. Чи лі папаша, мамаша. Треба так казати, як дворянські діти кажуть. «Марися, я так і не вимовлю!» «Мартин, Привчайся. Ти на такій лінії!» До Степана. «Ходім!» Обнімай його за стан. «Канцелярист!» Пішли.